11. Jeff négy órára ért Mokványba. Lassan végighajtotta a fő utcán a favázas fehér hátsorok között. Az eső délóta egyfolytában szemerkelt. A Mokvány fogadó előtt megállt, de aztán úgy találta, hogy túl korán van még ahhoz, hogy beszélni próbáljon a pincérnővel, és továbbhajtott. A Johnson italüzletben az egyik alkalmazott azt mondta, hogy a tulajdonost öt óra körül találja bent. Még mindig Hézől titokzatos alakja foglalkoztatta a gondolatait. Egyelőre csak körvonalaiban ismerte az asszonyt, se körvonalakat tényekkel és személyes benyomásokkal kellett kitöltenie, hogy Hazel életre keljen. Jeff csak akkor vette észre, hogy letért a fő utcáról, amikor már a tóhoz vezető kanyargós úton zögykölődött. Már járt itt, és nem is várt semmit a másodszori látogatástól, de azért csak tovább hajtott a ház felé. Első alkalommal egy napsütéses délelőttön látogatott el a Mokványtóhoz. Most szürke novemberi délután volt, mire a röngszállító úthozért már kezdett sötétedni és gyengeköd a tó fölé. Most körülbelül olyanok az időjárási viszonyok, mint a tragédia napján, tehát feltehetőleg pontos képet kap a helyszínről, gondolta Jeff és kiszállt a kocsiból. Zsebre dugott kézzel állt meg a távol előtt és felnézett rá. Vigyázat! Zsák utca, Életveszély. Jeff visszament a főútra, oda, ahol a mellékút elágazott. A tábla tisztán látható volt. Megvonta a vállát. Hiába is próbálkozik, gondolta, ha csak nem sikerül a lehetetlen. Replodokálni ugyanazt a ködöt és ugyanazokat a látási viszonyokat, amelyek közt Ralph Clement a tóba hajtott. Visszabandukolt a táblához, Értelmetlenül rugdalni kezdte a fát, amelyre felerősítették, és közben halkan fütyült. A tábla jó nagy volt, és itt volt azon az éjszakán is. A McWiney rendőrőrmester, akit először küldte ki a nyaralóhoz, Hézel bejelentésére emlékezett rá, hogy látta, amikor az esetleges baleset nyomait keresve erre járt. Igen ám, de eddigre kitisztult az idő. Szél kerekedett, és elsöpörte a ködöt. A fene enné meg. Dönyögte Jeff, és tovább bámulta a táblát. Lesét át a tó partjái. A talaj össze volt taposva, s a pázsit fölszakadt, ahol a marós buldózer dolgozott. Jeff mégis megvizsgálta, mintha arra számítana, hogy Hézzel cipősarkának nyomai elárulják, hol ugrott ki a kocsiból. A köd lassan észrevétlenül beburkolta a tavat, és tovább gomolygott a partig. A kárbecslő felhajtotta a gallérját, mert esni kezdett az eső, és visszasétált a kocsiához. Begyújtotta a motort, de továbbra is csak ült, és a táblát nézte. Ha azon az estén nem lehetett látni a köttől, mikésztettek lementet arra, hogy egyáltalán beforduljon. Érthetetlen. Különben is tudnia kellett, hogy ez itt a röngszállító út. Előbb emellett kellett elhaladni, csak azután jön a kocsi bejárója. Lehet, hogy csak homályosan látta a táblát meg az utat, de ha nem látta tisztán a kocsiból, miért nem szállt ki, és nézte meg jól, mielőtt befordult. Azért nem merészek volt. Ez a rendőrség feltevése. Ezzel próbálják betömni a réseket, amelyek szélesebbek, mint a Grand Canyon. Szép kis elmélet, minden egyéb lehetőséget kiküszöböl. Hála Ralph Clement részegségének. Jeff ki is hagyta a számításaiból ezt az elméletet, miközben a nyaraló felé hajtott. Túlságosan régen dolgozott már a szakmában ahhoz, hogy elfogadjon egy elméletet, amelyben a részletek nem illenek olyan pontosan össze, mint egy összerakós játék darabjai. A törgyes ház ablakain levoltak húzva a rolók, és minden ajtó zárva volt. Jeff a ház mögött parkolt le. Kiszállt, körbejárt a házat, és lenyomva mindhárom ajtók kivincsét. A szürkületben olyan volt a ház, mintha végleg kiköltöztek volna belőle. Jeff hiába mondta magának, hogy egy maihoz hasonló esős novemberi napon egyetlen nyaraló sem látszik barátságosnak és otthonosnak, miközben ott állt néhány méternyire a verandától és a doboz alakú épületet nézte, egyre határozottabban érezte, hogy Hazel Clement épp úgy nem fog ide soha többé visszatérni, mint a férje. Valamilyen célra biztosan szolgált neki ez a nyaraló, de már nincs szüksége rá. Jeff savanyúan elmosolyodott, hogy ennyi időt elvesztegetett a képzelődéssel, majd elindult hátra a ház mögé. Már megint Hazel Clement gondolta. Mindig csak Hazel Clement. Pedig Woodruffnak volt annyira fontos 25 ezer dollárra biztosítani üzlettársa életét, aki azóta halott, és az ő feladat az, hogy Woodruff ellen gyűjtsön bizonyítékokat. A fáskamra ajtaja félig nyitva volt. Kis építmény volt, amelyet a ház eredeti tulajdonosa valamilyen okból nem a ház mögé épített, hogy a konyhából nyíljon, hanem a ház mellé. Egy belső ajtó valószínűleg az ebédlőbe vezetett. A fáskamra sötét volt, csak egy apró ablakon áthatott be némi világosság a fásláda fölött. Jeff körülnézett, festékek, ecsetek, söprük, felmosó rongyok, vödrök, más semmi. A fásládába apróra vágott tüzifa volt, a tetején egy üres csomagoló láda hevert odalökve. A belső ajtó zárva volt, és a másik oldalon valószínűleg be is volt reteszelve. Jeff kiment, megkerülte a favágott önköt, és a kocsija felé indult. Ködös, hideg sötétségülte meg a makvány tavat. Jeff alig várta, hogy ezután az elhagyott vidék után újra fény és meleg és emberi környezet vegyek körül. Mr. Johnson a pult mögött állt, amikor Jeff belépett az italüzletbe. Nem volt magasabb Jeffnél, ötven év körüljenek látszott, vagyis körülbelül tíz évvel idősebbnek a kárbecslőnél. Véreres volt az óra, az arca sápat, összenőtt szemöldöke bozontos. Világos kék szeme barátságosan csillogott. Szerette a társaságot, szívélyesen közölte Jeffel is, hogy Igen, én vagyok, személyesen. Mikor Jeff megkérdezte, hogy Mr. Johnstonhoz van e szerencséje. Jeff egy szempillantás alatt felmérte, hogy a legjobb lesz, ha rögtön a tárgyra tér. Jeff Dimárkónak hívnak. Kárbecslő vagyok az állami biztosítónál. Felmutatta az igazolványát. Mindent bebiztosítottam már, amit csak lehetett, jelentette ki gyorsan az üzlet tulajdonosa. Jeff elmosolyodott és megrázta a fejét. Nem ügynök vagyok, hanem kárbecslő. Letette a pultra az igazolványát. Mr. Johnston kihúzta a szemüvegét a szívas zsebéből, az órára bigyeztette, és figyelmesen megtanulmányozta az igazolványt. Ki kell fizetnünk Ralph Kement életbiztosítását, folytatta Jeff, és egy kis vizsgálatot végzük, mielőtt kifizetnénk. Ez a szokás. Mr. Johnston bólintott, lebigyeztette az ajkát, és olyan képet vágott, mint aki mindent ért. Aha! mondta. Tehát innen fúj a szél. Az a halott ké még egy gyereknek is bedőlne, de úgy látszik maguk ott a biztosítónál agyafúrtabb fickók. Mindig kiszoktuk vizsgálni magunk is az ügyeket, ha ilyen nagy összegről van szó, és ha a halál körülményei szokatlanok, Mr. Johnston, mondta Jeff közömbösen. Szavai ugyancsak felkeltették az idősebb férfi érdeklődését, nem mint a szüksége lett volna biztatásra, hogy beszéljen. De még mennyire, hogy szokatlanok, horkant fel. Uram, maga aztán a fején találta a szöget. Egy vevő félbeszakította szakította a beszélgetésüket. Három üveg sört vett, és láthatólag szívesen elbeszélgetett volna az időjárás tárgyába, de Mr. Johnston szokásával ellentétbe belé a szót. Amikor az ajtó becsukódott a vevő után, ismét Jeffhez fordult, és folytatta a babba hagyta. De még mennyire, hogy szokatlanak a körülmények. Annak a kis boszorkánynak, a Clement feleségének már rég rács mögött volna a helye. Már megint hézel. Minden út hézel hazvezet. Úgy hallom, hogy ő másképp adja elő a történteket, mint maga, mondta Jeff. Hazudik, vágta rá Mr. Johnston indulatosan. Úgy hazudik, mint a könyvből olvasnám. Akkor este igenis klementtel volt, úgy, ahogy azt Clement mondta. De vajon hogyan ugrott ki a kocsiból, mielőtt a férje behajtott a tóba? Hogyan? Erre vornék én kíváncsi. Nyilvánvaló volt, hogy az italboltos nem tűrné el, ha nyíltan kétségbe vonnák a szavait. Nagy kár, hogy maga nem látta az asszonyt, sóhajtott Jeff. Aki kísérte volna lementet az ajtóig. Hát tudhattam én, hogy egy óra múlva meg fog halni, és hogy látnom kéne a feleségét, kérdezte szemre hányom, Mr. Johnston. Természetesen nem. A másik férfi időt a pultnak, és komoly hangon folytatta. Értse meg, hogy Clement igenis azt mondta, hogy az asszony kint ül a kocsiban. Alig állt messzebb tőlem, mint most maga. Szó szerint azt mondta, hogy sietnie kell, mert a felesége kint várja a kocsiban. Tulajdonképpen ezek voltak a halála előtt az utolsó szavai. Miért mondta volna, hogy a kocsiban van az asszony, ha nem volt ott? A Mokvájni rendőrfőnökhöz hasonlóan Jeff sem mutatott rá Mr. Johnston érvelésének gyengéire. Bólintott, hogy szerinte is valóban ezek voltak rá a szavai. A boltos megfojtatta. A kihallgatáson az a boszorkány felesége azt mondta a halottkémnek, hogy Clement ezt csak azért mondta, mert meg akar tőlem szabadulni. Locsogó vénasszonynak nevezett ott, a halottkém füle halatára. Mr. Johnston dühéve rácsapott a pultra. Úgy hazudott, mintha a könyvből olvasná. Clement soha egy szóval sem mondta, hogy szerinte sokat beszélek. Soha az életben. Jó kijöttünk egymással. Állandó vevőm volt, amióta csak kiáltak a tóhoz. Mindig jól elbeszélgettünk, ha bejött, hogy vegyem valamit. Rendes ember volt. Külön véget érdemelt volna. Mr. Johnston megcsóválta a fejét. Ebből is látszik, hogy az embernek nagyon meg kell néznie, hogy kit veszel feleségül. Ez igaz? helyeselt Jeff. De még milyen igaz? Jeff következő kérdése az volt, hogy Ralph mennyire volt részek. Mr. Johnson azt válaszolta, hogy nem túlságosan. Úgy értem, magyarázta, hogy józonnak éppenséggel nem volt nevezhető, annak semmiképpen sem, de tudta, hogy mit csinál és mit beszél. A boltos hangsúlyozta. Az kétségtelenül el lehet róla mondani, hogy többet ivott a kelleténél, és rendszeresen. De ha már erről van szó, valószínűleg a felesége tehetett róla, Miatta adta ivásra a fejét. Már jó néhány éve árulom az italt, úgyhogy nyugodtan elhiheti nekem, a legtöbb férfi azért szokik rá az ivásra, mert otthon valami boszorka megkeseríti az életét. Ez igaz, nejeselt újra Jeff, de még milyen igaz? Újabb vevő zavarta meg őket, s a kárbecslőnek, aki közben bizalmasan rákönyökött a pultra, arrébb kellett húzódnia. Ez a vevő viszkit vásárolt. Miután Mr. Johnston kiszolgálta, visszatért Jeffhez, aki ezt kérdezte. Nem ismeri véletlenül Clement üzlettársát, társát, Nem. A kihallgatáson láttam először, hangzott az elkedvetlenítő válasz. Mr. Clement mesélt nekem néha az üzletről, nek hogy társa van, és azt is megemlítette, hogy Mr. Woodruff szeret a saját feje után menni. Ez minden, amit tudok róla. Értem. Csak arra voltam kíváncsi, nem jötte be ide Clementtel, magyarázta a fiatalabb férfi a lehető legközömbösebben. Már amikor látogatóba volt náluk, vagy ha esetleg nem jötte be, Mrs. clement -tel. Mr. Johnson azonnal válaszolt. Mrs. clement -tel? Ismételte meg ma Gondolja, hogy volt közöttük valami? Te jó ég, micsoda egy alak ez az ember, gondolta Jeff félig mulatva, félig elkeseredve. Semmi erre nem gondoltam, magyarázkodott. Csak arról van szó, hogy mindenki érdekel, aki Clementtel közeli kapcsolatban volt. Hát csak érdeklődjön is tovább azután az asszony után, biztatta Mr. Johnston meggyőződéssel. Megéri a pénzét, fogadni mernék, hogy mesterkedett valamivel azon az estén. Ravasz kis boszorkány, játsza az ártatlant és megpróbál bolondot csinálni belőlem a halott kém előtt. Újra elöntötte a méreg – Nehogy azt higgya, hogy hagyom, hogy megusszaszárazom. Velem igazán nem nehéz kijönni, fejezte be Mr. Johnston. – De az ilyesmit senkitől sem vagyok hajlandó eltűrni. – Nagyon helyes, felelte Jeff felismerően. Az ilyesmit nem is szabad lenyelni. Mikor újra a kocsijában ült és a makvány fogadó felé hajtott, Jeff átgondolta a beszélgetést. – Ralph Clement jó kedvű volt, mondta Mr. Johnston, amikor megkérdezte tőle, milyennek találta. Olyan volt, mint máskor, és nem is volt túlságosan részek. Efelől megoszlanak a vélemények, mert amikor Millernél járt még a kihallgatás előtt, hallotta, hogy a kocsmáros megtárgyalja az ügyet a vendégeivel. Szerinte Ralph Clement tök részek volt. Az igazság valahol középpen lehetett Mr. Johnston óvatos és Miller felületes vélemények között. Végighajtott a fogadókocsi feljáróján és mosolygott magába. Most majd hall egy harmadik véleményt is a pincérnőtől, aki akkor este kiszolgálta clementéket, és a clement állapotáról kialakult kép még zavarosabb lesz. Tudta, melyik az a pincérnő, és az ő egyik asztalánál ült le. Kicsit korán volt még, csak néhány vendégüldögélt a tágas étterembe. A pincérnő azonnal odajött az asztalához egy kancsó vízzel meg az étlappal. Jeff áttanulmányozta az ételek felsorolását, és egy kis várándítással, meg egy zavart mosolyjal jelezte, hogy nem tud dönteni. Igazából nem is tudom, hogy mit szeretnék enni, vallotta be. Nem segítene választani? Egészen jól összebarátkoztak, miközben közösen választottak. Amikor a pincérnő kihozta a levest, Jeff megjegyezte. Végighajtottam a tómenti úton. Eléggé kis ebben az évszakban. Úgy vettem észre, már az összes nyaralót bezárták. A legtöbbet, felelte az asszony. Miközben a pincérnő újra töltötte a vizes poharát, Jeff megjegyezte, hogy nagyon kellemes lehet itt a tónál nyáron. Gondolom, a nyaralók közül sokan járhatnak ide ebédelni, meg vacsorázni, közelített a céljához. Igen, nagyon sokan. A pincérnő átment egy másik asztalhoz, ahol szintén ültek, de Jeff kedvessége megtette a hatását. Amikor kihozta neki a sültet, beszélni kezdett. Október végén tragikus baleset történt a tónál. Az a férfi, aki belefulladt, sokszor vacsorázott nálunk a feleségével. A pincérnő nem is remélte, hogy ilyen figyelmes hallgatóságra talál. A saláta meg a sütemény között még újságkivágásokat is hozott Jeffnek, hogy megmutassa, az ő neve is szerepel az újságban. Jeff sejtette, hogy a rendőri nyomozás meg a kihallgatás érdekes színfoltot jelenthetett az életébe, és hogy rokon szenves volt neki a halott férfi. Nagyon kedves volt hozzám, magyarázta az asszony. Egyáltalán nem nézett le azért, mert csak pincérnő vagyok. El se hinné, szúrta közben minden haragnélkük, hogy hányan kezelnek úgy, mintha annyi érzés se lenne bennem, mint ebben a székben itt, kopogtatta meg az egyik szék hátát. Jeff rendelt még egy csésze kávét, aztán kis likőrt is, hát a többet is megtudhat. Sokszor ugratott azzal, hogy szívesen randevúzna velem, persze nem gondolta komolyan, csak kedveskedett. De a felesége, az egy snob, mindig csak leintette Mr. Clementet, és gyorsan körülnézett, nem hallotta-e meg valaki. Nem akarta, hogy azt higgyék, hogy a férje egy pincérnőnek teszi a szépet. Rettetően fent hordta az órát. Azt hiszem, ezzel akarta kimutatni, hogy előkelőbb a férjénél, vagy mit tudom én mit. Két új vendég érkezett, és a Jeff melletti asztalnál foglalt helyet. A pincérnő odament hozzájuk. Legközelebb akkor jött Jeff asztalához, amikor a kárversülő a likőrt rendelte meg. Az a szegény ember kicsit többet ivotta a kelleténél az este, folytatta az asszony. De egyáltalán nem hangoskodott, vagy ilyesmi. Itt is ivott egy keveset, amit bizony nem jól tett. De hát, megvonta a vállát, sok rendes emberrel megesik, hogy túl sokat iszik, mégse lesz semmi baj belőle. Sokszor szívesen elmondtam volna ezt Mrs. Clementnek, amikor oly csúnyán bánta a férjével. De azt meg kell hagyni, hogy azon az utolsó estén, amikor itt vacsoráztak, elég kedves volt hozzá, ismerte be a pincérnő, mert igazságos akart lenni. Másképp viselkedett, mint máskor. Igazán nem tudom, mi ütött belé, de valósággal túl a férjének. Örni Woodruff, Jeff hozta szóba. Szép kis üzlete volt Mr. Clementnek Vénben. Láttam az áruházat. A Woodruff nevet viseli. Úgy látszik, Mr. Clement tulajdonos volt. Igen, az. Mr. Woodruff is vacsorázott itt néha, felelte a pincérnő minden érdeklődés nélkül. Azon az estén éppen akkor jött, amikor a Clementék távoztak. Láttam, hogy váltott is velük néhány szót, mielőtt leült az egyik asztalomhoz. Ahogy befejezte a vacsoráját, rögtön el is ment. Legközelebb már csak a kihallgatáson találkoztam vele. Amikor már kifelé jöttünk, odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy vagyok. Udvarias ember, csak egy kicsit merev, nem olyan, mint Mr. Clement volt. Valószínűleg jól megfigyelhettem, mennyire különböznek, hisz gyakran látta őket együtt, próbálkozott Jeff. A pincérnő a fejét rázta. Soha sem jöttek ide együtt. Parancsol még valamit, uram? Azt hiszem, nem. Jeff figyelte az asszonyt, ahogy összeadja a számlát, és megjegyezte. Nagyon szomorú, hogy így kellett meghalni a Mr. Clementnek. A pincérnő letépte a blokjáról a számlát, és nyomatékosan csak ennyit mondott. A felesége nem sokáig fogja síratni, legyen nyugodt. Amikor újra megjelent a visszajáró pénzzel, komoran hozzátette. Vannak itt néhányan McQuine-ban, akik szerint egyáltalán nem is síratja. Elvette a dollárt, amelyet Jeff a tálcán hagyott. – Köszönöm, uram! Jeff mosolyogva állt fel. – Nagyon szívesen. Elhagyta a fogadót, és visszaindult a kocsiába a vén felé, és közben az járt a fejében, hogy milyen beszédesek is errefelé az emberek. Megpróbálta rendszerezni a hallottakat, és közben vigyázott, hogy ne lépje túl a 40 mérföldet, mert az út nedves volt, és az első elhomályosította a szélvédőt. Mindenki csak Hazelről beszélt. Három emberrel beszélgetett a halotról, de Örnyi Woodruff egyiknek se keltette fel az érdeklődését. Az enyémet se valotta be Jeffen hangon. Az állami biztosító szempontjából ez nem valami szerencsés dolog, gondolta. Nem hitték volna, hogy Örnyi Woodruff csak egy mellékszereplő a drámában, és csak a többi szereplő udavetett megjegyzéseiből lehetett hallani felőle. 25 ezer dollár hasznot húzatása a halálából. Neki kellene a nyomozás központjában szerepelnie. A fenébe is, morogta Jeff. Woodruffra bármikor visszatérhet. Hagyta, hogy a gondolatai maguktól ismét visszatérjenek Hézőlre. Mit is tudott meg róla? Először is azt, hogy az ő ötlete volt, hogy menjenek ki a tóhoz a hétvégére. A sógornője árult el, de ő sem tagadta. Október végén abban a szörnyű időbe szerette volna a hétvégét abban a kísérteties dobozalakú házba tölteni a tó mellett. Kettesben a férjével, akinek a társasága a hallottak szerint egyáltalán nem volt rokonszemves neki. A férj már részeg volt, amikor megérkeztek. Hézől ennek ellenére egy szóval sem állította, hogy ellenvertte volna, hogy Clement visszahajtson abba a viharba, Mokványba még egy kis innivalót vásárolni, és őt éjnek idején magára hagyja az elhagyatott helyen. Azt mondta, hogy tüzet rakott, úgy várta a férjét, kicsit el is és csak akkor kezdett aggódni, amikor felébredt. Vagyis úgy éjfél körül. Közben Clement már a tó volt. Viszont ott van Mr. Johnston elbeszélése. Szerinte Hézel Clement elkísérte a férjét az ital útra. Clement az ital üzlet után benézett Millerhez is egy italra. Ott már nem tett említést a feleségéről. Elképzelhető, hogy Hézel csöndben nyugodtan kintült a kocsiban és türelmesen várta a férjét. Jeff kétkedve rázta meg a fejét. Kizártnak tartotta ezt a lehetőséget. Ő ugyanak legény volt, de semmi esetre sem tudta elképzelni, hogy egy feleség így viselkedik. Hézel valószínűleg tombolt volna. Megpróbálta elképzelni, hogy Hézzel kihasználta az alkalmat, és az alatt a rövid idő alatt, amíg a férje a kocsmában volt, előzetes megbeszélés alapján találkozott Clement üzlettársával, hogy megtegyék az utolsó előkészületeket a baleset előidézésére. Csak hogy a kép nem áll össze. Így azután Jeff megint csak ejtette őrni Woodruffot, és Hézelre koncentrált. Aztán elindultak vissza a tóhoz, Ralph Clement meg a felesége. De melyikük vezetett? Ha a férje hogyan tudta rávenni, hogy forduljon be a röngszállító útra, és akármelyikük vezetett, hogyan sikerült Hézelnek kijutni a kocsiból. Jeff nem jutott semmire, ez a kép sem állt össze. Sóhajtott egyet, és beletörődött, hogy mindaddig nem jutnak előre, amíg meg nem tudja bizonyosan, hogy Hézel ott ülte a kocsiban aznap este vagy sem. Eddig csak Mr. Johnston elbeszélése állt a Hézelével szemben. Ha hézzel hazudott, akkor minden, amit mondott, több, mint gyanús. Akkor része van a gyilkosságban. Jeff elvigyorodott, mert eszébe jutott a főnöke, aki bizonyára türelmetlenül hallgatná ezeket az elméleteket, hiszen egyik sem veszélyezteti Woodruff kedvezményezettségét. De ha nem merült volna fel a kétség, hogy hol tartózkodott Hézol Clementa a férje halála időpontjában, minden további nélkül elfogadták volna, hogy baleset történt. Nem lett volna halott kémi kihallgatás, és anélkül nem keltette volna fel semmi a biztosító társaság gyanakvását, és valószínűleg ő, Jeff Di Markó sem nyomozna most az ügyben. Tehát mi lehetne természetesebb, tette föl magának Jeff a kérdést, mint az, hogy kiindulópontnak a halott ember feleségét választa. Tőle még mindig eljuthat Fudroffaz, legalábbis remélte, de minden meggyőződés nélkül.